Вона ставала ще на коліна перед своїм вівтарем І з очима, втупленими в портрет отця Василя Думала про Христа і посилала йому молитви свого серця Йому, одному йому, відкривала вона серце Вона скаржилась йому на своє життя Безбарвне, бліде, невдовольняюче Навкруги її пустка, німа, без радощів, холодна Вона не хоче такого життя Воно не потрібне їй. Нащо ж ти, Боже, вклав у нього вогонь, коли той вогонь лиш у попіл обертає її серце? Ти сам бачиш, як вона страждає, візьми її до себе, дай їй щастя, якого вона не зазнала на землі, якого прагне, мов впити в гарячці. До ніг твоїх, пробитих на Христі, вона складає своє одиноке серце і всю свою силу кохання. Ти добрий, ти гарний, вона буде тобі вірно служити, буде твоєю покірною невільницею. Потіш її, освіжи її смажні уста, положи на її серце свою руку, Утиш ж бунтівливий трепет його, як ти все зробив раз. Боже, Ісусе, затуманена запахом квіток, сп'яніла скаргами з дна серця, вона здіймала руки до неба. Завмирала в благаючій позі і з вірою в чудо прикликала до себе потіху. Потіха приходила звідти. Тиха, лагідна постать Христа спускалася до неї. Сірі очі його променіли тихим полум'ям і пестили ласкою. Він брав її на руки, таку бідну, таку маленьку, як пір'їнку. Підіймав її. Вона чула, що одривається від землі. І клав собі на груди. Невимовна розкіш сповняла її тіло від того дотику. В солодкій млості вона тратила тяму, А з серце знов наливалося гарячою кров'ю, Палало небесною радістю. Невпинні сльози змивали її обличчя. «Ти розумієш», – вела далі своє оповідання Раїса близькій приятельці і шкільній подрузі, що несподівано заїхала до неї. «Ти розумієш, це людина незвичайна, непростий сільський піп. Коли б ти знала його високі думки, благородне серце, його ідейність, чистоту душевну, ти б була зачарована їм. Він гарний». Його сірі очі променіють тихим світлом, на блідому виду й високому чолі спокій і погода. Волосся трохи рудаве, але це не псує їх. Навпаки, уста при них здаються свіжішими. Голос музикальний. Ти його побачиш, ти мусиш побачити. Його, може, не всі люблять, бо він має енергію і непохитну волю. Цій людині не тут місце, не на селі. Він пропадає тут І от уяви собі моє горе Він збирається до отця Івана на храм Яке ж тобі тут горе? Хай іде Ти не розумієш, ти не хочеш розуміти Він не повинен туди їхати, там не місце йому Там буде лише п'янство, карти, гульня Він мусить бути сильним, він мусить бути вищим він кинув пити. Я його так прохала, так благала, щоб не їхав. Невже я? Невже він?» Раїса сиділа мовчки, а рясні сльози тихо котились по її виду. Такому жалібному, нещасному, з виразом питання й муки. Пальці хруснули від внутрішнього болю, а затуманені сльозами очі дивились кудись у простір. «Ти не розумієш». Почала вона знову, звертаючи мокре лице до приятельки, але та перепинила. «Ні, я дуже добре розумію. Ти його кохаєш. Що ти сказала? Я кажу, що ти його...» І не скінчила. Раїса раптом отхитнулась від от приятельки і тихо скрикнула, як ранений птах. Перед нею мигнула блискавка, а під ногами запалась земля. Глибока, морочлива, чорна безодня. Раїса потиху спускалась туди. Із очей її поволі щазала рожева від заходу закутана в зелень клинів церква.